Привіт, друзі, мене звуть Торохтушка, і я дуже рада, що ви проводите час зі мною. Пропоную сьогодні дочитати останню частину книги Арсен письменниці Ірен Роздобутько пам'ятаєте хлопцеві мрії про нічну кориду. Як гадаєте, вона все ж відбулась, чи залишилася умріяним сном? Як там справи з сімейною таємницею? Чи все так, як розповідає дідусь бабусею? Що ж, давайте з вами дізнаємося. Перед тим, як ми почнемо читати, я дякую всім, хто слухає мене, ставить вподобайки та пише відгуки. Мені дуже приємно бачити, що вам цікаво. Це дуже мотивує та надихає. А тепер продовжуємо читати історію. Коли я повернувся на наше обійстя, Ніюля вже стрибула посаду, ніби візит до лікарні надав їй нових сил. І знову їла із землі немиті абрикоси Я підскочив до неї, відібрав Знову хочеш захворіти? А я зовсім не була хвора Радісно повідомила дівчинка Це бабуся вигадала Все одно фрукти треба мити І руки також Сказав я тоном старшого брата На диво Юля одразу ж мене послухалася І пішла мити руки Я знову заважив, що не так уже і погано мати сестру і навчати її уму розуму. А ще їй можна доручити важливу справу, ту, про яку я міркував усю дорогу додому. «Ні, Йолє!» – покликав я дівчинку. Вона одразу ж прибігла. Очевидно, їй теж було приємно відчувати, що у неї є брат. «Умієш зберігати секрети?» – запитав я. «А тож, – гордо мовила вона, – у нас у Барбідонії суцільні таємниці» і всі їх зберігають у своїках із-під меду і закурковують воском. Я кивнув і поминив пальцем, щоб вона наблизила до мене вухо. Її обличчя стало кумедним і дуже серйозним, а я прошепотів. Можеш віднести записку до БРТ? Звісно. А кому віддати? Айрис, сказав я. Тільки це треба зробити так, щоб ніхто цього не бачив. Зможеш? А вже ж! Знову повторила вона. Я можу одягнути невидимий плащ. Який ще плащ? Я ж серйозно. Розізлився я. І я серйозно, сказала Нійолі. Ну якщо не хочеш, щоб я була в плащі, можу просто піти гратися до Лізи і непомітно віддам записку. Оце буде краще, сказав я. А ти що, закохався? Хитро посміхнулася дівчинка. Звісно ні, почервонів я. Просто у мене до неї є важлива справа. Яка? Скажи, яка?» Мола аж застрибала від цікавості. «Розумієш? Я хочу, щоб Айрис провела мене на горище. Ти ж чула, що там зберігаються якісь речі і документи мешканців села. Можливо, там є щось про наших?» «Про Арсена і Нійолі?» – здогадалася вона. «Так, ми ж мусимо знати про них більше», – поважно сказав я. Але про це поки нікому не треба знати. Розумієш? Дівчинка кивнула. Клянешся? Суворо запитав я. І вона знову кивнула. А де записка? Запитала вона. Зараз напишу. Я пішов до хати писати записку. Виявилося це справою непростою. Я сів за дідівський стіл, узяв папір та ручку і закляк. Що ж написати? Почав згадувати, що писав Ольці курочкині Здається, там було так. Приходь після уроків до теплиці. У мене є два квитки в кіно». Написав і оком не змигнув. «Але що маю написати зараз?» Я напружено гриз кінчик ручки. Написав таке. «Айрес, приходь!» І зібгав папір. Узяв новий аркуш. Замислився. «Дорога, Айрес!» Знову зібгав. Усе було не те. Може, не треба ніякого звертання? Але як вона зрозуміє, що я звертаюся до неї? Я взяв новий аркуш. Айрес, є важлива справа. Чи можна починати листа одразу зі справи? Одне слово. За півгодини біля мене на столі виросла ціла купа зібраних аркушів. Під вікном уже нетерпляче стрибула Нійолі. Час минав. Я розсердився на себе і з ополу вивів на папері такі слова. «Сеньорино, якщо ви хочете побачити кориду в місячному сяйві, будьте біля коралю рівно о півночі». І поставив жирну крапку. Акуратно згорнув папірець і написав зверху. «Айрес. Особисто». Потім, поки не передумав, швиденько віддав листані Йолі. Побачив з вікна, як вона стрімко помчала вниз з вулицею. І одразу ж пошкодував про свою затію. А раптом Айрес сприйметься за жарт, або покаже записку іншим, і всі насміхатимуться з мене. Але що зроблено, те зроблене, і відступати вже пізно. Щоб ближче день котився до вечора, то дужче я хвилювався. Згадував розповідь Василя Петровича, і мені, мов би, починала бриніти якась невидима до цього часу струна, тихо, але наполегливо. Чи зможу я зробити те, що хочу? Випробувати себе на сміливість? Як той іспанський хлопець, про якого розповідав батько Федора? Чи вистачить хоробрості і рішучості? А чи, може, вся моя сміливість лише на словах? Тоді навіщо я викликав Айрес? Невже через те, щоб похизуватися перед нею? І взагалі, навіщо мені ця пригода? Чи не краще повернутися додому, де на мене чекають мої книжки і спокій? І сам собі відповів – ні, не краще. Я ж давно мріяв про справжнє життя, небезпеку, прихильність прекрасної дами, про те, щоб свіжий вітер завжди дмухав в обличчя, а не в потилицю, і про те, щоб дізнатися, хто є боягуз чи людина слова і чисті. Під вечір на обістя повернулася Ніолі. Ну що? пошепки запитав я. Передала, сказала вона. Особисто? Як це? не зрозуміла мала. «Но ти передала їй особисто з рук в руки?» «Звісно. А як інакше?» «І що вона сказала?» «Нічого». «Зовсім нічого?» «Зовсім». Просто прочитала і поклала в кишеню. Я був розчарований. Гадав, що будь-яка дівчина почала б з цікавістю розпитувати. І що? І як? І навіщо? І з якими намірами? Але потім збагнув, що Айрес не з таких. Вона не буде виказувати своїх емоцій, але все ж захвилювався. Чи не сприйме вона мою записку за жарт? За вечерою я ледве стримував хвилювання. У тебе якийсь нездоровий блиск в очах і щоки палають, помітила бабуся Ліда. Ти часом не захворів? Вона торкнулася вустами мого чола. Ні-ні, зі мною все гаразд, — поквапився запевнити я. Певно, втомився. Сьогодні ляжу раніше. Я подякував за вечерю і пішов до своєї веранди. Ліг, не роздягаючись, лише прикрився ковдрою і почав чекати, доки на небі розгориться місяць. хвилини я підносив до очей годинник, але стрілки на ньому пересувалися надто повільно, майже не рухалися. У хаті було тихо, всі заснули. Від хвилювання на мене теж несподівано наповз сон. Щоб не задрімати, я скочив з ліжка, і зробив кілька присідань. Потім віджався від підлоги разів з десять. Стало значно краще. Та й стрілки годинника вже показували пів на дванадцяту. Час іти. Я нечутно відчинив вікно і вистрибнув у сад. Трава була вологою. Земля прогиналася під ногами, поглинаючи звук моїх кроків. Я прокрався за хвіртку і вийшов на вулицю. Вона була огорнута щільною темрявою. Я подумав, що було б цікаво, якби в цю мить по вулиці прийшлась біла дама. Тоді я б не знав, яку з двох пригод обрати – зустріч із примарою чи нічну кориду. Але на вулиці не зблиснуло жодного вогника. Отже, з примарою будемо розбиратися пізніше. Я стрімголов помчав через село Долану, де жив чорний. Добіг туди хвилин за сім. До півночі лишалося зовсім мало часу. Але біля паркану я нікого не побачив, жодної живої душі. Отже, Айрес не прийшла і, мабуть, не прийде. Можливо, це й на краще, подумав я, справді на краще. Я ж це робитиму не для того, щоб похизуватися перед дівчиною. Я впритул підійшов до паркану. Розирнувся Де ти, чорний? У темряві, яку освітлювали лише зірки і тоненький серпик молодого місяця. Побачив його спину. Вона виблискувала в місячному світлі, мов спина дельфіна у хвилях моря. Лілова шкіра бика була такою гладкою і лискучою, що мені здалося, ніби на ній відбиваються зірки. Мов зачарований стояв я перед парканом. Легкий нічний вітерець дмухав мені в обличчя, а всередині все голосніше бриніла невідома музика. Чорний стояв посеред витоптаного майданчика незворушно і теж дивився на мене. Я ще раз оглядівся. Чи немає тут сторонніх? Але довкола було тихо. Більше я про це не думав. Якась сила піднесла мене на перкан, зроблений з міцних дубових дощок. Моя видовжена місячним світлом тінь виросла над загорожею і лягла просто під ноги чорного. Той роздивлявся її, а потім підвів голову і з-під крутого лоба окинув мене своїм нестерпним поглядом лезом. Можу заприсягтися, що в цю мить, коли я стрибнув униз і розпрямився, в мені вже на весь голос лунали всі сурми світу. Хоча, можливо, то лише хрустіли гілки під ногами, або... або просто цукотіли зуби, не знаю. Одне слово. Я миттю перелетів через паркан і приземлився просто в коло місячного світла навпроти чорного. Кілька секунд ми мірялися поглядами. Чорний здавався мені горою. Його погляд заворожував, ніби він був незвичайним биком, а якоюсь міфічною істотою – нащадком іберійських биків, про яких розповідав нащадок Тереодора Василь Петрович. Пауза тривала, і все голосніше в мені лунали сурми. «Пора», – сказав я собі і скинув сорочку, шелеснув нею перед мордою пика. Чорний перевів погляд на неї, почав наближатися пружним кроком. Я теж почав наближатися, так, як бачив у кіно. Здавалося, моє тіло напружилося, мов стріла в тя ТВ. Я переступав з пятки на носок, дивуючись, звідки в мене взялася ця постава. Але відчував, що саме в такому напруженні кожного м'яза я не втрачу пильності і рівноваги. Я ще раз енергійно шелеснув сорочкою. Чорний загрозливо, нахиливши голову, забив по моїй тіні копитом, здіймаючи сріблястий пил. Ну, вперед! Тихо наказав я. І чорний понісся. За два стрибки він уже стояв на тому місці, де я залишив відбитки своїх ніг. Я ж устиг вивернутися, мов в'юн і пропустив бичка за кілька сантиметрів від мене. Чорний копнув рогами порожнечу. Я знову шелеснув сорочкою за його спиною. Бик різко розвернувся, він був готовий до нової атаки, і знову помчав уперед. Я ледве встиг повернутися до нього боком, чув його важке і гаряче дихання. Бик знову вискочив повз мене і завмер. Але було помітно, що він добряче розлютився, Нахиливши голову, він пішов у наступ. Уже не зважаючи на шелестіння, сорочки просто побіг на мене. Я встиг вскочити на паркан у ту мить, коли чорний вдарив по ньому своїми ще малими, але доволі гострими рогами. Рука в сорочки, яку я кинув, застряг на його рогу, мов прапор. Чорний відчайдушно закрутив головою, скинув з рога сорочку і заходився втоптувати її в землю. Я дивився на все це згори, і в мені все ще лунала музика. Я це зробив! Браво!» – раптом почув я. За дерева вийшла Айрис. «Браво!» – повторила вона і двічі плеснула в долоні. «Це було круто!» Я зістрибнув униз. Моє серце шалено калатало. Я не міг зрозуміти, чи вона жартує, чи каже серйозно. «Не дуже!» Відповів я, витираючись з чола краплі холодного поту. «Принаймні, він нападав на тебе двічі», – сказала дівчина. «І ти витримав. Молодець! Я навіть не очікувала. Але ти лишився без сорочки». «Це нічого», – махнув рукою я. «Ти поранений», – мовила Айрис, показуючи на моє подерте плече. «Мабуть, зачепився, коли стрибав на паркан». Я посміхнувся. Айрес дістала з кишені хусточку і приклала мені до плеча. А потім... потім вона сказала «Дякую за незабутнє видовище, сеньоре!» і... і поцілувала мене. Я не міг заснути до ранку. Чув, як закричав перший півень, за ним другий, потім зацвірінькали пташки. Мені здавалося, що всі вони на різні голоси виспівують «Айрес! Айрес!» А ще мені вважався гострий погляд чорного і його шалені атаки. Але все ще пережив кілька годин тому, здавалося сном або фільмом, у якому я зіграв головну роль. Коли я проведжав Айрес додому нічним селом, ми домовилися, що нічна корида буде нашою таємницею. А ще вона згадала про горище, де Яків Степанович зберігає зібраний по хатах архів. Сказала, що проникнути туди можна буде завтра вдень коли Софія Михайлівна з іншими дітьми піде на дальню ділянку обертати сіно. А навіщо його обертати? – здивувався я. Хіба скрізь мало трави? Життя не знаєш, – посміхнулася дівчина. А взимку чим годувати худобу? Тоді трави не буде. Буде сіно. А його треба заготувати вже зараз. Виявляється, в кожного з мешканців села була своя дальня ділянка на якій вони косили і сушили траву кожен для своєї худоби спочатку косили і розкидали щоб вона підсохла тоді обертали щоб підсохло з іншого боку і збирали всі жки які ближче до осені перевозили до своїх обість. я пообіцяв що наступного разу обов'язково прийду допомагати отже коли я повернувся до нашої хати на вулиці вже сірів ранок я тихо прокрався до вікна Вліз до веранди, ліг у ліжко. Завтра, тобто вже сьогодні, ми знову зустрінемося з Айрес. І, можливо, я знайду на горищі щось цікаве. У мене було дивне відчуття, що я зможу розпутати цей клубок. Я почав згадувати все, що знав або колись читав про розслідування. І згадав одну фразу, чи то з книжки, чи з якогось кінофільму. А можливо, це сказав сам великий детектив Шерлок Холмс. Фраза була така. Перш за все, треба подумати, кому це вигідно. Тобто визначити коло підозрюваних. Мені все одно не спалося, тож я взяв клаптик паперу і написав на ньому кілька імен. Арсен, Нійолі, Ярема, Невідомий. І почав міркувати. Арсен. З розповідей дідуся Олега, він видавався мені сильною і симпатичною особистістю, хоча це лише з розповіді. А яким він, цей мій прапрадід, був насправді? З якими намірами повернувся в рідне село після стількох років відсутності? Чи був для нього сенс у вбивстві власного батька? Може він справді хотів заволодіти скарбом? Від цієї думки мені стало моторошно, і одразу прийшла інша. Стій! Арсен же не знав про існування скарбу. Так, справді не знав. Адже, як розповідав дідусь, його мати Марія померла до того, як він повернувся в рідну хату. Тобто вона розповіла про глечик із золотом тоді, коли Арсена тут не було. А тож він нічого про те не знав. Я аж підскочив на ліжку, закрутіло розбудити діда криком «Арсен не винен». Але я стримав себе одним простим запитанням. А хто ж тоді? І знову втупився в папірець. Ні, Йолі. Що ми знаємо про неї? Вона була чужинкою в цьому селі. Тобто її тут не любили і боялися. Вважали відьмою. І вона боялася селян. Чи могла вона хотіти повернутися на батьківщину? Могла. Чи були у неї на те гроші? Не було. Чи могла вона? Хотіти заволодіти скарбом. Ох, яким нелегким було для мене це запитання. Але треба було обміркувати всі варіанти. Всі без винятку. І поставитися до цього з холодною головою. Адже те, що розповіли бабуся з дідусем, могло бути лише родинним переказом, а насправді ж Макар, може, не був для неї рідною людиною. Зрештою, він же спершу схвалював їхній шлюб з Арсеном. Чи могла вона відчувати до нього ворожість? Могла. Чи могла планувати втечу з ненависного села? Чом би і ні. Арсен довго був відсутній. Могла вона розлюбити його? Могла. А чи могла знайти когось іншого, з ким планувала втечу? Можливо. Ох, ця версія хоча і не подобалася мені, але була більш-менш імовірною. Зрештою, Нійоля, на відміну від Арсена, знала про існування скарбу. Я зробив таке викреслив з кола підозрюваних ім'я Арсена, а навпроти імені Нійоля поставив великий знак питання Далі єрема він усе життя прожив поруч із названими батьками, завжди відчував до них вдячність, завжди намагався, щоб батьки любили його так само, як любили свого власного сина Арсена. Він ніколи не залишав їх, як непосидючий Арсен, і ніколи ні в чому не перечив, не робив прикрощів і не йшов проти їхньої волі. Навіть згодився одружитися з Нійолі, щоб виконати волю матері і зберегти родину. Як розповідав дідусь, був Єрема тихим і хворобливим. Чи міг він убити людину, який завдячував своїм життям? Сумнівно. Я викреслив ім'я Єреми зі списку. Отже, переходимо до четвертого підозрюваного, якого я назвав «невідомий». Тут знову постала низка запитань. Чи міг бути в хаті хтось сторонній, хто підслухав розмову Марії і Макара про захований скарб? Міг. Чи могли б хтось із домашніх, Яреми чи Ніоля, та навіть і сам Макар розповісти комусь цю таємницю? Могли б. Кому? Чи міг би цей хтось виявитися спільником Нійолі? Міг би. Я обвів слово «невідомий», і мені стало легше на душі, адже тяжко підозрювати рідних по крові. Тепер варто було з'ясувати, чи був у тій хаті хтось сторонній, а в кого з'ясовувати, якщо свідків давно не залишилося. Отже, спочатку треба було поглянути на ті речі чи документи, які зберігалися на горищі директора школи, батька великої родини БРТ. Я встав рано, щоб застати діда Олега вдома, і запитав, чи давав він щось із родинних речей для майбутнього музею Якова Степановича. У нас їх було небагато, хіба що фотографії та листи з фронту від батька. Але цього я не віддав, сказав дідусь. А з тих речей, які зберігав мій тато, залишилася заіржавіла коробка, з-під якихось заморських цигар. І ви її віддали? Спробував би не віддати, посміхнувся дід. Як і з дитинства хотів писати історію села. Ходив по хатах і збирав експонати. Листів і фотокарток я йому не дав, а от коробку він таки з мене забрав під чесне слово, що вона буде в музеї. Довелося віддати. І я тепер про це шкодую. Невідомо, коли той музей буде. «А що в ній було?» – запитав я. Дід зітхнув. Вона була така заіржавіла, що її важко було відкрити. Я заглядав туди лише раз, а потім боявся зламати. «І що? Що ти там знайшов?» – нетерпляче видихнув я. «Нічого особливого. Якісь папірці. Я намагався їх розібрати, але не вийшло. Текст на них було написано невідомою мені мовою». Частина просто залита чорнилом. Батько мій беріг цю коробку як пам'ять про свого тата Арсена. Казав, що отримав її від матері. Коли в 41-му році він пішов на війну, лишив цю коробку мамі. Теж наказав берегти. На війні він загинув зовсім молодим. А мати сховала коробку за ікону. Вона там і пролежала до цього часу. А коли Яків Степанович почав збирати по хатах речі, я віддав її до майбутнього музею. Коробка старовинна. Може, комусь буде цікаво подивитися на неї. Так, мені теж цікаво, сказав я. Це добре, похвалив мене дід. Може, хоч у тебе дійдуть руки до родинної історії. Звісно, я був трохи розчарований. Сподівався, що в тій коробці може бути план, де заховано скарб, чи ще щось подібне, ключ, перстень. Родинний герб. А коробка з папірцями мене мало цікавила. Хіба лише тим, що її тримав у руках сам Арсен. Але я все одно вирішив довести справу до кінця. І в призначений час прийшов на обійстя БРТ. Мене зустріла Айрес. «Тільки обережно», – попередила вона. «Батько не любить, коли ми лазимо на горище». Вона повела мене на сходи. «Ти взяв ліхтарик?» – запитала. Наш учора зламався. Я пошкодував, що не попросив у діда ліхтарик. Арис бігла до хати по свічку і сірники. «Там темно», – сказала вона. «Ти лізь, а я почергую у дворі, в разі чого буду голосно кашляти. Як закашлюю, це означає, що повернулися наші і треба непомітно злізти. Обіцяєш?» Я пообіцяв і почав здійматися високою крутою драбиною до люка в стелі. Відкинув його і опинився в суцільній темряві. Закрив кришку, черкнув сірником, запалив свічку. Оглядів приміщення. Нічого ж собі. Весь простір було заставлено старими меблями, шафами і шухлядками, двоногими стільцями і етажерками. В кутку навіть шкірило зуби крісло з обірваною оббивкою, Вздовж стіни виструнчилися в один ряд книжкові полиці. На них лежали стоси старих тек, ящики наповнені старими речами та й інструментами. Піднявши свічку вище над головою, я помітив на стелі кілька кажанів. Почув, як по кутках шурхотять їхні земні родичі. Мені стало незатишно. Здалося, що я стою посередині закинутого лану, виораного плугом, і цей пух Вивернув назовні все, що таїлося під товстим шаром часу, і колись було для людей потрібним і живим. Кожна річ ніби промовляла до мене – доторкнись, дай знову відчути тепло людських рук. Я в розпачі присів на край крісла. Воно охнуло, зарепіло і мало не розвалилося піді мною. Речей було безліч. Як тут можна щось знайти? Коли очі звикли до тьмяного світла, я все ж вирішив поритися на полицях. Тим більше я знав, що шукати – залізну коробку від сигар. Пробіг пальцями по теках, і вони вмить почерніли від пилу. Щоправда, придивившись уважно, я побачив, що теки були охайно підписані різними прізвищами і ретельно пронумеровані. Але металевої коробки ніде не було. Не можна гаяти часу. Я почав уважно переглядати кожну теку, кожну річ і кожен ящик, забитий пожевтілими вишитими рушниками, сорочками, хустками і іншими предметами побуту, які назбирав Яків Степанович. Пелюка здійнялася така, що здавалося я стою посеред згарища. Я чхнув. Котрись із ящиків упав на підлогу. Міст висипався з нього, щось дзенкнуло під ногами. Обпікаючись воском свічки, я нахилився і підняв з підлоги пласку металеву коробку. Вона була рудою від іржі, але на кришці подекуди лишився облуплений малюнок. На ньому було зображено чоловіка в ковбойському капелюсі, а внизу виднілося напівстерте слово, написане англійськими літерами. Пропуск А, пропуск На. Певно там було написано Гавана? Так. Це була коробка спі цигарет, а точніше сигар. Сумнівів не було. Та сама. Я приліпив свічку до полиці і почав крутити в руках свою здобич. Спробував відкрити. Марно. Дід Олег мав рацію. Коробка склеїлася від часу і старості. Вся взялася іржею. Розкрити її не було змоги. Хіба розбити або розпороти консервним ножем, мов бляшанку. А цього мені не хотілося. Я вирішив забрати її з собою, хоча це було не дуже чесне рішення. Утім, подумав я, ця коробка не така вже й велика цінність для музею. Тим більше, що вона належить нам. Якову Степановичу вона ні до чого. Однак мені було ніяково підводити Айрес. Мабуть, вона не дозволила б мені щось виносити звідси. Щойно я подумав про дівчину, як із подвір'я почувся її голосний кашель. Умовний знак. Треба негайно злізати. Діти і Софія Михайлівна поверталися з Лану. Я заховав коробку під сорочку, загасив свічку і засунув її до кишені джинсів. Навпомацки почав вибиратися з горища. На подвір'я вже входила вся дитяча зграя на чолі з Софією Михайлівною. Побачивши Айрес, яка кашляла майже складаючись навпіл, вона з тривогою запитала. «Ти застудилася?» Айра захитала головою, суворо зіркаючи в бік будинку. Але я вже виходив за рогу. Дітвахи моментально оточили мене. Від них пахло сіном. «Арсене, пообідаєш з нами?» – запитала Софія Михайлівна. Але моя знахідка, яку я притримував рукою під сорочкою, аж пропікала тіло. Я почувався так, ніби вчинив злочин. А водночас мені не терпілося добігти додому, спробувати розкрити заіржавілу коробку. Тому я подякував за гостинність, підморгнув айрис і відчалив з подвір'я БРТ. Коли я прибіг до нашого обійстя, мені на зустріч вийшли всі. І бабуся, і дід, і Нійолі. Обличчя в бабусі і діда були стурбовані. Нійолі одразу ж підбігла до мене і прошепотіла. «Телефонувала твоя мама. Казала, що ти втік з дому». Зараз тобі влетить. Добре, що вона мене попередила. Дід уже наближався до мене з суворим виглядом. Арсене, сказав він, як це розуміти? Арсенчику, спеснула руками бабуся, ніби захищаючи мене. Чому ж ти не сказав, що приїхав сюди без дозволу? Мама хвилюється. Добре, що здогадалася нам потелефонувати. Каже, Арсен пропав. Написав у записці, що поїхав дихати свіжим повітрям. Ми ж були впевнені, що вона знає, де ти, додав дід. Ох, я почервонів. Я ж збирався сам дзвонити додому. Але за всіма цими справами просто не збагнув, що минуло вже кілька днів. А вона ж там, певно, божеволіє від хвилювання. Мабуть, до поліції зверталася. Як я міг так вчинити? Та ще й з Юлею. Що я за телепень? Я стояв розгублений, збентежений і злий на себе. Дід суворо сопів, поглядаючи в мій бік. А потім зітхнув і сказав те, що вразило мене, мов кінжав. Певно, не дарма тебе назвали Арсеном. Ти весь у свого теску. Такий жена віжений. І звернувся до бабці. Маємо, Лідо, в родині ще одного авантюриста. Можу присягнутися, що вимовив він це зовсім без злоби. Навпаки, було в його голосі щось тепле. Я підійшов до діда, і той легенько стукнув мене в плече Негайно телефонуй додому, Шибиннику. Мати хвилюється. І скажи їй. Дід ніякого покашляв у кулак. Нехай і сама колись приїде. Будемо раді. Звісно, я тут же згадав, що цього літа збирався заробити собі на нову мобілку. І зовсім засоромився. Чим я тут займаюся? Якимись казками давно минулих днів. Треба працювати, а не байди кибити, сподіваючись відшукати міфічні скарби. Навіть залізна коробка, яку я все ще тримав під сорочкою, більше не гріла душу. Я побіг до хати і набрав номер домашнього телефону. Юля одразу ж схопила слухавку, а почувши, мене схлипнула. У мене аж серце зайшлося. Я не можу, коли вона плаче. Сто разів подумки вила я в себе. «Не серця, ма!» – закричав я. «Зі мною все гаразд. Бабуся і дідусь запрошують тебе в гості. А ще тут є Йоля. така кумедна, ну і свіже повітря. А ти там як? Відпочиваєш без мене?» Я намагався говорити багато і швидко, щоб вона не встигла мене налаяти. Вона справді не встигла. Лише запитала, чи ми всі здорові, чи допомагаю я бабусі з дідусем, чи не забуваю прати свої шкарпетки. Я докладно розповів, як ми тут живемо, і пообіцяв, що скоро повернуся. «Ти вже не сердишся?» – запитав наостанок. «Серджуся», – відповіла Юля. «Якщо тобі так кортіло поїхати, я б тебе не тримала». «Ма, вибач, я не знав», – промимрив я і додав. «Ти ж сказала, що якось обійдемося». «Я помилялася», – сказала Юля. «Перекажи бабці з дідом мої вітання». Я їх пам'ятаю і люблю. Добре, зрадів я. Обов'язково перекажу. І поклав слухавку. Помітив, що біля мене крутилася Нійолі. Сварила? Запитала вона мене, киваючи на телефонну слухавку. Я посміхнувся. Обійшлося. А це в тебе що? Вказала Нійолі на коробку. Яку я тепер тримав у руці. Нічого. Злякався я і сховав коробку за спину. Я хотів спочатку роздивитися її сам, тому пішов до себе на веранду і заховав її під матрац. Вирішив, що краще роздивитися в міст, коли всі заснуть. Решту дня ми провели всі разом на подвір'ї. Я аж здивувався, скільки тут роботи. Я носив воду, полов грядки, допоміг збирати порічки, абрикоси і смородину. Потім, згадуючи Юлену на станову, поправ свою білизну і футболки. Хоча бабуся Ліда казала, що все зробить сама. Потім ми з дідом і Нійолі ходили обертати сіно, як це робили мешканці БРТ. Я нарешті побачив, як це робиться. Ми з Нійолі сміялися, обсипаючи одне одного запашним сіном. Дід нас не сварив. Мені картіло розповісти йому, що коробка, яку беріг його батько, вже в мене. Але не сказав. Боявся, що він забере її і знову заховає за ікону. Краще я вже сам з'ясую, що там, а потім віддам. Але я вирішив, що зроблю це лише в тому випадку, якщо там не буде нічого поганого, того, що могло б зашкодити нашій родині або пам'яті про наших предків. Згадав, як Айрес сказала мені, легенди мають бути. Якщо ж знайду там якісь невтішні свідчення, краще я ту коробку знищу. Нехай лишається гарна легенда про кохання Макара і Марії, про мандрівника і вигадника Арсена і нетутешню красуню Нійолі, про родинні скарби і... білодаму, душа якої бродить нашим селом. Ось як я вирішив. Ми поверталися додому. дід з вилами попереду, я з косою за ним, а довкола нас крутилася дзика Нійолі. Ми віталися з усіма, кого зустрічали на дорозі. І це мені було трохи дивно. Незвично, але приємно. Адже вдома я навіть не знав, хто живе поверхом вище чи нижче. Часом, коли вітався, як вчила Юля, мені не відповідали. На вечерю бабуся зварила чергову смакоту – кукурудзяну кашу і подавала її з різними смачними добавками – шкварками, грибами, сметаною і навіть медом. Я скуштував усього по черзі, і все було неймовірно смачно. А потім настав той час, якого я чекав – ніч. І руки мої аж свербіли від перечуття, що скоро в них опиниться коробка з-під гаванських сигар. Я сидів на своєму ліжку біля вікна і дослухався, чи всі в хаті заснули. У вікно світив місяць. І хоча він був доволі яскравим, цього освітлення виявилося замало. Я згадав, що на горищі БРТ сунув у кишеню свічку, яку мені дала Айрес. Дістав її. Знайшов на підвіконні сірники і запалив вогник. Він бимнув і весело розгорівся. Тепер до справи. Я витягнув свою знахідку з-під матрацу і погладив шорстку поверхню рукою. На долоні лишився рудий слід. Разом з Іржею з кришки осипався і пил від засохлої фарби. Малюнок, і без того нечіткий, зник у мене на очах. Я спробував підіти кришку нігтем. Але вона не піддавалася так сохлося обидві половинки, довелося взяти ножиці. Я почав обережно відгинати краї коробки по всьому периметру, відчував себе варваром, який псує останню родинну реліквію. Метал піддавався досить легко, буквально кришився, і нарешті я повністю вивільнив кришку з під шару іржі. Перед тим як відкинути її, я глибоко вдихнув. І несподівано подумав про те, що під напівзотлілою покришкою може бути чиєсь життя життя про минуле а чи варто ворушити його, а потім вирішив варто. Адже Юля любила повторювати, що в житті нічого не буває випадковим, і якщо я вже взявся до справи дізнатися про свій рід більше, треба йти до кінця. Можливо, ця коробка чекала саме на мене? Не даремно ж мене назвали Арсеном. Я рішуче взяв покришку з коробки і з хвилюванням зазирнув усередину. Що там побачив? Стосик паперу, перев'язаний стрічкою. На ньому лежала брошка з почорнівого металу. Я вийняв її і підніс ближче до світла. Це була квітка з непрозорим чорним камінцем посередині. Я протер брошку краєм сорочки. Вона тьмяно зблиснула. Мабуть, вона належала ні йолі. Відклав брошку і дістав папірці. Стрічка, якою вони були перев'язані, порвалася в моїх руках. Я злякався, що і папірці також можуть розсипатися. Тож якомога обережніше, я почав розбирати їх. Вони справді осипалися по краях і були схожі на сухе листя з гербарію. До того ж, кожен наступний аркуш був ніби склеєний з попереднім. Так їх спресував час. Я прийшов у відчай. Зараз усе знищиться, розстане, розкришиться саме собою. Але мені все ж вдалося розікласти на підвіконні всі п'ять маленьких аркушів. Вони були списані нерівним, незрозумілим почерком. Літери розпливчасті подекуди просто розмиті. До того ж я не міг розібрати ані слова. Як і казав дідусь, то була якась інша мова. Але не англійська, не французька. Деякі літери я взагалі бачив уперше. Вирішив перепочити і ще раз зазирнути до коробки. До дна було щільно припасовано ще один папірець. Я перевернув коробку, постукав по ній. Звідти випала фотокартка. Мабуть, дід Олег її просто не помітив, коли відкривав коробку вперше. З хвилюванням я розглядав світлину. На ній, мов із туману, проступало дві постаті юнака і дівчини. Одразу ж упало в око те, що пара була неймовірно красивою, особливо дівчина. Очі у неї були, не брешу, майже на пів обличчя. Біляве волосся хвилями спадало на плечі. Вона була у світлій сукні і маленькому мережевому капелюшку з бантиком. У тонкій руці тримала гаптовану бісером сумочку. З-під складок довгої сукні. Виглядали такі ж світлі чобітки з бантиками. Дівчина була тоненькою, мов тростинка. Вона посміхалася. Юнак дивився серйозно. Його рука лежала на плечі дівчини. Він теж був красивим, високим, струнким, в елегантному чорному костюмі, з білою смужкою, з охайно зачесеним назад волоссям. Його риси здавалися мені знайомими. Він був схожим на діда Олега і... Трошки на мене, якби мені було років двадцять. Я здогадався. Це був знімок Арсена і Нійолі. Так ось якими вони були. Молодими, гарними, закоханими. Мабуть, сфотографувалися перед поверненням додому, ще не знаючи, яка доля їм випаде. Я зітхнув і поклав світлину поруч із аркушами. Знову взявся до розглядання літер і слів. І прийшов у відчай. Сидів, втупившись в аркуші, мов очманілий. Нічого не зрозуміло. Суцільні чорнильні плями і невідомі літери. А потім мене, мов, струмом вдарило. Це писала Ні Йолі. Вона ж була родом з Прибалтики, з Литви. Ось чому ніхто досі не міг прочитати цього листа. Але ж як його прочитати? Я замислився. Звісно, якби я був у себе вдома, побіг би до книгарні в пошуках словника або до бібліотеки. Тут теж є бібліотека, але навряд чи там знайдеться словник литовської мови. Як бути? І мені, на думку, спав. Інтернет. Там є все. Має бути і литовський алфавіт, і програма перекладу. Але де знайти інтернет у селі? У кого він може бути? Звісно, у когось із мешканців є комп'ютери. Можливо, навіть у багатьох. Може, є і в бібліотеці, і на пошті, і у сільській раді. Але хто мене туди пустить? Певна річ, є комп і у Федора. Але ж я з ним посварився. До того ж треба буде просити. А як, попросиш, якщо ми тепер вороги? Або він, судячи з усього, запросить за послуги чи малі гроші. Цю ідею я відкинув. І одразу прийшла інша. Комп'ютер має бути в БРТ. Звісно. Адже Яків Степанович – науковець. Мені одразу ж закортіло бігти до БРТ. Я вже навіть скочив і почав збиратися. Але поглянув на годинника і жахнувся. На вулиці глуха ніч. Треба дочекатися ранку. Піти до Айрес, попроситися до компу. Вона не відмовить. Це точно. Але як дотягти до того ранку? якщо переді мною лежить ключик до таємниці. Ох, що я знаю про литовську мову, подумав я. Зовсім нічого. В школі ми вчимо англійську. Отже, поки що ці аркушики, списані нерозбірливим почерком із багатьма чернильними сльозинами, для мене суцільна загадка. Але я мушу її розв'язати. Шкірою відчував, що саме тут і криється таємниця. Макарового золота. Не пам'ятаю, як я провів залишок ночі і ранок. Чесно, не пам'ятаю. В голові цокав годинник. Шоста година ранку. Сьома. Восьма. На старт. І за столу зірвався, ледь надкусивши на висник. Крикнув з порогу бабусі, що повернуся пізно. Навіть мала Нійолі не змогла мене наздогнати. Мчав до БРТ, мов торпеда. Мали не протаранив хвіртку аж лобом об неї стукнувся. «Комп є?» задихаючись кинувся до Айрес. «Є? А що трапилося?» запитала вона. «Мені треба годинку-дві посидіти. Дуже треба. Питання життя і смерті». Вона не стала розпитувати, а одразу повела до кімнати. «Чудова дівчина!» Ще раз із вдячністю вважав я. Вімкнула комп і делікатно вийшла. «Чудова! Чудова дівчина!» Я набрав потрібне, українсько-литовський словник, і поринув у читання. Якби за цим заняттям мене побачила наша вчителька мови та літератури, впала б зі стільця. Арсене, Іванюк, сказала б вона, певно щось здохло в лісі, ти вчиш нову мову на канікулах, гадаєш, тобі це вдасться? Правду кажучи, я не був у цьому певен, замислився, з чого почати, і зробив так. Узяв аркуш паперу. Папір та олівець я приніс із собою. Вивів на ньому весь алфавіт. Від А до Я українською мовою. А потім почав виписувати навпроти кожної літери литовський алфавіт. Виписав. Що ж далі? Я втупився в пожовклі аркуші і заходився виписувати на чистий аркуш кожне слово, старанно копіюючи літери з алфавіту. Слів вийшло багато. Три аркуші, а потім заходився розшифровувати кожне слово, пишучи переклад зверху. Перші два слова були такими Мієс сонелі. Після них стояв знак оклику. Отже, це було звертання. Я поглянув у словник. Слова означали таке Мієс милий, сунелі синочок. Тобто, це було звертання до сина, милий синочку. Коли я зрозумів, як треба діяти, робота закипіла. Я захопився. Нічого не чув і не бачив довкола себе. Кілька разів до кімнати заглядала Айрес. Мовчки ставила переді мною то склянку води, то блюдечко з малиною і так само тихо зачиняла за собою двері, відганяючи від них молодших дітей. Я лише з вдячністю кивав їй, захоплений своєю роботою. Таким чином, витративши більше двох годин, я мав перед собою три аркуші з перекладеними словами, але прочитати їх поки ще не намагався. Надто кострубатим виходив текст. У чому справа? Знайшов в інтернеті статтю про граматику литовської мови. І мені все стало зрозуміло. Виявляється, побудова речення у литовців дуже відрізняється від нашої. Скажімо, те слово, яке б ми написали першим, у них пишеться останнім. У статті прикладом слугувала вивіска салону чоловічої та жіночої одежі. У дослівному перекладі вона звучала б так. Чоловічої та жіночої одежі салон. Я зрозумів, що на мене чекає чималий шмат роботи. Ох, я так втомився, ніби вантажив цеглу. Не помітив, як на дворі завечеріло. Мені стало незручно. Як я міг так довго користуватися чужою технікою? І взагалі. Сидіти тут, мов, господар. Я зібрав усі свої папери, сховав аркуші в коробку і, похитуючись, вийшов у двір. Там, як завжди, кипіла робота, мов, у мурашнику. Софія Михайлівна доїла корову. Молодші діти різали буряки свиням. Старші прибирали обійстя. Айрес підмітала. Побачивши мене, всі на мить зупинилися. Уявляю, який я мав вигляд. Очі червоні, мов, у кролика. Волосся скуйовджене, на вустах булокає дурнувата посмішка. «Ну як? Зробив те, що потрібно?» – запитала Айрес. «Я навіть говорити не міг, лише кивнув у відповідь. Ну і молодець!» – лагідно промовила Софія Михайлівна. «Іди насюди, я тобі свіжого молочка наллю, а то в тебе вигляд якийсь нездоровий». Вона налила молока у великий кухоль. Айрес подала мені його. Я випив. Відчуваючи, як повертаються сили, розкажеш потім, що робив, шепнула мені Айрес. "Тобі перший". Так само пошепки відповів я і потис її руку. "Дякую. Ти справжній друг". І пішов додому. Ноги ледве ворушилися, голова палала. Ніколи не думав, що розумова праця може бути такою важкою. Вдома на мене чекав другий етап роботи. І ще одна безсонна ніч. Я навіть не сів вечеряти, незважаючи на умовляння бабусі і діда. Давно помітив, щойно ти починаєш займатися чимось важливим, питання їжі чи сну відпадають самі собою. Мене трусило, мов, у лихоманці, мов, я стояв на палубі того омріяного човна з моїх книжок і мав вирушити у таємничу подорож. Отже, дочекавшись, доки в будинку настане тиша, я знову почав працювати. Розіклав свої аркуші на підвіконні. Для натхнення ще поставив перед собою світлину з Арсеном та Нійолі. Знову пошкодував, що не полагодив ліхтарик. Я про нього взагалі забув. Але ще була свічка Айрис. На три-чотири години її мало вистачити. Я знову запалив її і взявся розставляти перекладені слова в потрібному порядку. Крім того, я ще й доставляв у текст слова, яких там не вистачало, адже, як я вже казав, деякі з них ховалися за чорнильними плямами. Часом під ними крилися й цілі слово сполучення, мені довелося здогадуватися, будувати свої версії, зв'язувати початок речення із закінченням, користуючись лише власними здогадками. Час від часу я поглядав на світлину і завмирав, охоплений дивним відчуттям того, що спілкуюся з минулим, яке відроджувалося перед моїми очима, просто з-під мого пера, тобто олівця. Коли всі слова, речення і крапки в тих місцях, де неможливо було зовсім нічого розібрати, були на своїх місцях, я спробував прочитати розшифрований текст. Розбирав його години за дві. Слова і вирази відрізнялися від сучасних. Їх важко було второпати з першого разу. А ще важче – Скласти цілісну картину з того, що прочитав, і заставити з тим, що почув від діда Олега і бабусі Ліди. Закінчив, коли за вікном уже сірів ранок, а свічка згасла. Мої очі буквально вилазили на лоба. В голові плуталися думки. Всю цю ніч мені здавалося, що поруч незриму присутня ця пара зі світлини. Що вони стоять, поклавши руки мені на плечі, ніби справді були привидами але привидами добрими, своїми. Вони немов розмовляли зі мною, звертаючись до мене так само лагідно, як було в листі, милий синку. Доки зійшло сонце, я перечитав написане безліч разів. То стискав кулаки, то скреготів зубами від люті і несправедливості, і навіть ледве стримував сльози. Добре, що в цю мить мене ніхто не бачив. Раніше я думав, що минуле не має для людини жодного значення. Важливо лише те, що відбувається зараз. Звісно, я ходив до музеїв, де зберігалося чимало реліквій минувщини, здебільшого під час таких собі культурно-масових заходів у школі. Нас водили в різні музеї на уроках історії чи літератури або щоб підкріпити знання з природничих наук. Найбільше мені подобалося розглядати кістяки мамонтів у музеї природи. Одного разу Пашка навіть викарбував на нозі такого велетенського кістяка своє ім'я, за що потім його батьків викликали до директора школи. Бував і в історичному. Там теж зберігалися якісь старі, пожовклі документи і світлини. Але я ніколи не замислювався над тим, що за кожним документом чи фотокарткою криється чиясь доля. Доля прожита від початку і до кінця. Доля людини яка існувала на землі серед безлічі інших людей, і що я теж маю власну історію. Звісно, вона лише починається, але цілком зрозуміло те, що вона матиме свій шлях, який поки що криється в тумані. Але ж ця моя особиста доля не починається з ненацька, мов злива. Вона має свої витоки. І ще глибше вони занурені в часі, то багатшою може бути людина хоча б тому, що знає, хто вона, звідки походить її рід і які люди започаткували його. Ну, хіба ще кілька днів тому я міг собі уявити, що граф Островершенко і його маленький кріпак Макар – мої пращури. А цей навіжений мандрівник і мрійник Арсен виявиться таким схожим на мене. А якою відданою і відчайдушною постане з глибин часу біла дама? Ця неймовірна красуня з нетутешнім іменем Нійолі, яку Арсен привіз із берегів Балтійського моря. А їхній син Микола, мій прадід, він із перших же днів пішов на війну, лишивши молоду дружину і маленького сина, мого діда Олега, і загинув. Чи не для мене він усе своє коротке життя зберігав цю коробку? Мабуть, він знав, що його життя продовжиться. Продовжиться в мені. Усе це виявилося таким несподіваним і цікавим, що я тут же почав малювати своє родове дерево, як нас учив викладач історії. Але тоді ми поставилися до цього дерева несерйозно і малювали на ньому якихось кривих пташок чи яблука з комедними пиками чи ще якихось невідомих силуетів і отримали незадовільні оцінки. Тепер мені закрутіло все зробити як слід і зовсім не на оцінку. Унизу я намалював квадратик з іменем графа Островершенка. Поруч із ним інший, з іменем Макара. До нього підвів рисочку, на якій написав Марія. Від цих двох імен відвів стрілки з іменами Арсен і Нійолі. Звісно, це дерево було ще недосконалим. Мені треба було багато чого з'ясувати і обсадити його іншим віттям. Але я зрозумів одне – це дерево було живим, від землі аж до неба. Адже і від мого імені, і від імені моєї зведеної сестрині Йолі теж будуть розростатися нові паростки. І кожен додаватиме цьому дереву свій подих, свою історію, свої досягнення і пригоди. І лише одній людині не було місця на цих гілках. Я почув, як по хаті прийшла бабуся Ліда. Вона вставала раніше за всіх. Треба було негайно прибирати сліди мого нічного розслідування. Я обережно склав аркуші і світлину в коробку і знову заховав її під матрац. Зібрав із писані мною папірці. Тепер на них був повний текст таємничого листа. Ці папірці більш надійні, цупкі, До них ще дійде черга. Я поглянув на підвіконня, чи все прибрав, і ледь не зумлів. Підвіконня було залите воском до горілої свічки. От тоді станеться мені від бабусі. Я почав швидко щищати віск. Коли остання крихта була щищена, а підвіконня чистим, я почав шукати, куди б його сховати. Виняв з кишені носовичок, у який загорнув краплю застиглого воску, знайдену в траві біля річки, і закляк. Цей віск теж був червоний. Голова моя пішла обертом. Свічку, яку я спалив сьогодні вночі, мені дала айрес. Віск, який я підібрав біля річки, відсвити білої дами. Що це могло означати? Я почувався страшенно втомленим. Додавати до цих хвилювань ще одне, просто не було сил. Я швидко роздягнувся і пірнув під ковдру з головою. Кілька годин ще міг поспати. Сон мій був тривожний. Прокинувся одразу, немов мене облили холодною водою. Сонце вже стояло доволі високо, а перед моїм ліжком сиділа мала Нійолі. Я смикнувся, перевіряючи, чи не вчинила вона щось подібного до того, що зробила зі мною кілька днів тому. Але мої руки і ноги були вільні. Я з підозрою глянув на сестру. «Ти що тут робиш?» Пильную. Поважно відповіла вона. Навіщо? Бабця хотіла тебе розбудити. Я не дала. Вона таємниче підморгнула мені. Я бачила, що у тебе тут вночі світло було. Ну ти і нишпорка, посміхнувся я. А що ти робив? Читав? Так, читав. А де ж книжка? Продовжувала допитувати вона. Я знітився. Що тут скажеш? І відповів так. А я її сам пишу тому і не спав. «Ух ти!» – вигукнула дівчинка. «Сам? Справжню книжку? Не брешеш?» «Так», – сказав я, «але це поки що секрет. Добре?» «Звісно, таємниця в своїку», – підтвердила Ніолі і зробила жест, ніби зачиняє на ключик квуста. «А про що твоя книжка?» Я замислився і раптом зіскочив з ліжка, підхопив дівчину і закружляв з неї по веранді. Ура! Вона мала рацію. У мене справді є про що писати. Ти молодець, похвалив яні Йолі. Що б я без тебе робив? Ти подала чудову ідею. Ти справжній друг. Я поставив її на підлогу. Вона була здивована таким моїм поривом і уважно мовчки дивилася мені в очі кілька секунд, а я мало язика не проковтнув. Очі величезні, прозоро блакитні, напівобуїчя. Біляве волосся, розсипане по плечах, точнісінько, як у Нійолі. Прошепотів я і закляк, уважніше розглядаючи малу, ніби бачив її вперше. «Що?» – відгукнулася вона. Я опанував себе і пояснив якомога спокійніше. «Ти дуже схожа на нашу прапрабабцю, ту, про яку дід розповідав. А звідки ти знаєш? Де ти її бачив?» Хитро примружилася вона. Я ледве втримався від того, щоб дістатись під матрацу коробку і показати світлину. Але подумав, що ще не на часі. От доведу справу до кінця тоді. Вона мені приснилася, сказав я. Ні Йолі цілком влаштувала така відповідь. Вона була гарна? запитала дівчинка. Дуже, зітхнув я. Така як я? Майже. Тільки ти ще маленька. Коли виростеш, будеш точною копією. Нійолі задоволено всміхнулася, підійшла ближче, її обличчя стало дуже серйозним. Тепер ти згоден бути моїм старшим братом? – з тривогою запитала вона. А хіба це не так? – посміхнувся я. Дівчинка задоволено кивнула. Добре, що в цей час до веранди увійшла бабуся Ліда і покликала нас снідати. А то, чесно зізнаюся, мої очі стали б, як кажуть, на мокрому місці. Снідав я похабцем. Носовичок із воском пропікав мою кишеню. Нові знання, які отримав цієї ночі, рвалися на волю. І я не знав, з чого розпочати цей день. Але передовсім вирішив іти до БРТ. Подякував бабусі за сніданок, дістав заповітну коробку з листом і фотокарткою, сунув її в кишеню і вийшов на вулицю. До БРТ йшов, мов на ватяних ногах. Мабуть, давалися в знаки безсонна ніч, а ще більше терзали думки про айрес і про ту свічку. Я терпіти не можу підступу, особливо від тих, кому довіряю. По дорозі вирішив зазирнути в маленьку сільську крамницю там стояла за прилавком наша сусідка, тітка Зоя. Я чемно привітався і почав розглядати полиці. Крамниця була універсальна, ні, продавалося все. Від зубних щиток до солі і цукру А свічки у вас є? Запитав я тітку Зою Звісно, хлопче Відповіла вона А хіба злива наближається? Злива? А до чого тут злива? Не зрозумів я А, -а ти ж не знаєш Посміхнулася продавчиня і пояснила У нас у селі, коли йде велика злива Вимикають електрику Тоді доводиться сидіти при свічках тому я їх багато замовляю Вона показала на одну з полиць Я поглянув туди І серце моє радісно затріпотіло Всі свічки були червоного кольору А вони у вас всі такі? З підозрою уточнив я Які? Незрозуміла тітка Зоя Червоні А яка різниця? Знизала плечі вона. Ці червоні більше і довше горять Я навмисно такі замовляю Їх добре беруть Одного разу були звичайні жовті, то в них гноти надто тонкі, і горять вони гірше. Я подякував тітці за інформацію. Отже, свічки з червоного воску можуть бути в кожній хаті. З легким серцем я вийшов на вулицю. Усі мої підрози одразу відпали, а ноги перестали бути ватяними, і за п'ять хвилин я вже стояв на подвір'ї Айрес. Вона, як завжди, поралася біля гаража зі своїм мопедом. «Ти вчора знайшов те, що шукав?» – запитала вона. «Знайшов. Дякую. Щось важливе?» «Дуже. Що саме?» – вона витерла руки і присіла поруч зі мною на траву. «Я вагався. Але відчував, що крім бою з биком, нас мусить зв'язати ще одна таємниця. До того ж розумів, що Айрес – саме та людина, якій я можу довіритися перед тим, як оприлюднити те, що дізнався цієї ночі. Власне, Шерлок Холмс завжди впорядковував гіпотези, переповідаючи їх своєму другові, лікарю Ватсону. «Я дізнався, чому біла дама не знає спокою, чому вона досі ходить вашим селом?» – сказав я. Вона напружилася, з цікавістю поглянула на мене, очі її блищали. «І чому ж вона ходить?» – запитала з хвилюванням. «Тому що хоче відновлення справедливості!» – гордо сказав я. «Але ж ти не віриш в існування привидів, чи не так?» – лукаво примружила очі Айрес. «Не вірю!» – згодився я. «З тим привидом я ще розберуся, спіймаю вуха на диру. А поки що мені треба довести, що мій предок не вбивця. Як ти це доведеш? У тебе є докази?» – аж підскочила Айрес. «Звідки вони?» Минуло стільки часу. Ті докази я знайшов вчора на вашому горищі. Я дістав з кишені коробку. Тут зберігається лист, який писала Нійолі своєму сину. Я всю ніч розшифровував його. І тепер бачу картину вповні. Айрес із захватом вхопила мене за руку. Розповідай. Я розповів їй всю історію. Від того дня, коли малий Макар видоїв на землю панських корів, Ось лише закінчення цієї історії було зовсім іншим. Таким, яке я прочитав, а точніше сказати, розшифрував у листі Йолі. Отже, я спробував переповісти все так, ніби вже писав книгу. Книгу свого роду. Усе розпочалося з того дня, коли десятирічний хлопчик на ім'я Ярема забрався в найдальший закуток горища своєї хати і гірко плакав, уткнувшись обличчям у сухе сіно. Він знав, що не є рідним сином своїх заможних батьків. Але доти він був у них єдиним, а тепер на світ з'явився інший. І той інший буде найголовнішим, найулюбленішим і єдиним нащадком, адже він рідний і довгоочікуваний. Це сталося для хлопця справжньою трагедією, і він вирішив боротися. Як? Дуже просто. Він став більш слухняним. Намагався хапатися за будь-яку справу із усіх сил допомагати батькам, щоб довести, він найкращий. Майже так воно і сталося, адже молодший син Арсен виріс бешкетником, мрійником і розбешакою. Батьки часто ставили слухняного і працьовитого Ярему йому за приклад, але зовсім заспокоївся Ярема лише тоді, коли Арсен уперше надовго покинув рідну хату. Точно не скажу, але, мабуть, у глибині душі він сподівався, що молодший брат ніколи не повернеться з далеких країв. Особливо після того, як батько не дав йому благословення на шлюб з якоюсь невідомою чужеземкою. Тоді він знову став у родині єдиним і найголовнішим. Але минуло три роки і на подвір'я хутора в'їхав залізний кінь, автомобіль. Знову ж таки. Можна лише здогадуватися, що відбувалося в душі дорослого Яреми, коли він побачив брата. Брата, сміливості і відчайдушності якого він заздрив з маличку. А тут ще й автомобіль. І дихання вітру далеких країн, який Арсен приніс у тиху гавань хутора, і розмірене життя боязкого та покірного Яреми. Уявімо цю картину. Ніч. Сріблясті від Інею дерева. Срібні боки найпершого в цій місцейні залізного коня посеред великого засніженого обійстя. І радісно і здивовані обличчя батьків у тьмяному вікні. Вони чекали на Арсена. Він знову був улюбленим і єдиним. А Ярема знову відчув себе десятирічним покинутим хлопчиком, що плаче і стискає кулаки на горищі. Брат щиро обійняв його, ніжно, як у дитинстві. Стукнув о плече, потис руку і дістав з авто свій найдерогоцінніший скарб дивовижної краси юну жінку, загорнуту в хутро. У хаті він передав цей дорогоцінний згорток йому в руки, щоб обійняти батьків. Ярема взяв з рук молодшого брата цей згорток, зазирнув у нього і занімів. Ось так усе і сталося. Ярема таємно. Божевільно вільно і безнадійно закохався в біляву красуню. Він усіляко приховував це почуття, боровся з ним, бо чудово розумів, що доки Арсен живий і здоровий, і поруч з дружиною, його кохання буде неможливим. Коли прийшла війна, він страшенно злякався, що його заберуть до війська, і прикинувся хворим і немічним. Адже він був старший за Арсена на 10 років, Звісно, молодший брат пожалів старшого і пішов на війну сам. І знову зник на кілька років. Для Єреми це стало неабияким шансом привернути до себе увагу Нійолі. У своєму листі до сина Нійолі змальовує цю ситуацію лише кількома гіркими словами, але можна здогадатися, як надокучав її Єрема. Коли мати Марія заповіла йому одружитися з нею, Єрема зробив вигляд, що таке одруження йому не до вподоби. Але душа його, певно, співала пісень. І знову тяжке розчарування. Арсен вижив і повернувся додому, пройшовши і війну, і революцію. Це сталося напередодні весілля. І знову, як в дитинстві, Ярема забився на горище і кусав лікті від розпачу і люті. Відтоді його ненависть до родини, а, зокрема, до молодшого брата, Почала рости, мов тісто в діжці. Дві думки не давали йому спокою перша про заповіт матері щодо одруження з Нійолі. Він знав, що так має статися, якщо Арсен знову зникне заповіт є заповіт, друга думка, яка гризла його душу про золото пана Островершенка, і Ярема почав пильно стежити за Макаром адже лише йому Марія розповіла, де захований скарб. Потім ці дві думки зійшлися в одну, але підступну – заволодіти скарбом і знищити суперника. Тоді Нійолі здасться і буде належати йому. Ніхто більше не стане на його шляху. Однієї ночі він завіз з Макаром хитру розмову про те, що варто було б виконати побажання матері і утекти з цих країв. Макар погодився і тієї ж ночі пішов у ліс, щоб викопати глечик із золотом. І Ярема, саме Ярема, вистежив батька. Зранку Макара знайшли мертвим у власній спальні. І Ярема одразу ж побіг до села, щоб повідомити про це владу. На хутір приїхав поліцейський загін. Почався обшук. У кімнаті Арсена було знайдено знаряддя вбивства. Закривавлений молот. Далі Ніюля розповідає синові висті в листі про те, як Арсена звинуватили у вбивстві, як заарештували і розстріляли без суду і слідства. Адже Арсен давно був у немилості нової влади. Він не хотів працювати в колгоспі, віддавати майно, яке родина набула важкою працею. Нійоля була пригнічена і розгублена. Навіть малий син не тішив її. Вона втратила спокій і сон. А головне, не могла повірити, що це зробив Арсен. Селяни ще більше зненавиділи її, і в цій безвихідній ситуації єдиною людиною, яка підтримувала і допомагала нещасній жінці та її синові, був Ярема. Він завжди намагався бути поруч, будував плани, як одружиться з Нійолі, і як разом з нею втече кудись за кордон. І ось день, а точніше, ніч, прийняття рішень настала. Ярема наважився прийти до кімнати Ніолі, і поставив питання Руба чи згодна вона вийти за нього заміж і поїхати в далекі краї? Молода жінка відповіла категорично ніколи. Такої відповіді Ярема не чекав він гадав про заповіт матері, почав залякувати жінку тим, що вона та її син пропадуть, якщо не приймуть його пропозиції. Зрештою, він зізнався, що покохав її з першого ж погляду, і все життя мріяв заволодіти нею і заради цього кохання був готовий на все. Але і на ці умовляння Нійоля відповідала відмовою. І тоді Ярема подав останній аргумент, який здавався йому важливим. Він кинув її на коліна цілу пригорщу золотих царських монет. І Нійоля все зрозуміла. Перед нею стояв підступний злочинець. Вона скинула монети з колін і не промовила жодного слова. А наступного Перебралася з хутора в свою сільську хату, подалі від убивці. Лист Ніолі закінчується так. «Дорогий, єдиний мій синку, я хочу помститися за твого батька. Якщо мені це не вдасться, це маєш зробити ти. Якщо зі мною щось трапиться, доведи, що наш тато винен. Під листом стоїть дата. Саме той день, коли Ніолі замерзла в лісі. Отже, вона йшла на хутір, щоб покарати кривдника. І, певно, збиралася в такій гарячці, що не одягла на себе щось тепле. Вискочила з хати, в чому була. Після того Ярема зник із села. Можна виснувати, що він просто втік. Можливо, загинув. Можливо, все ж дістався Канади чи Австралії. Його шлях зник у туманні часу. Проте на Арсена, на довгі роки, аж до тепер лягло в розлучинця. Я закінчив розповідати. Айрес дивилася на мене із захватом. «Слухай», – сказала вона, – «це те, що підійде для музею. Така суперова історія, справжній роман. Треба розповісти її нашому татові. Він мріє, щоб у музеї були вагомі експонати, щоб сюди туристи приїжджали, щоб ми мали свою легенду». Самої примари для цього замало. «З примарою я ще мушу розібратися», – сказав я. «Хіба це добре робити з драми комедію? Адже мені шкодані, Йолі». «Але уяви собі, як усе складається!» І захватом почала говорити Айрес. Цю жінку селіцькували, вона не могла носа на вулицю виказати. А тепер навпаки, її лякається все село. Нічого доброго я в цьому не бачу, засперечався я. А я бачу, не здавалася Айрес. Ти ж сам казав, справедливість має бути відновлена. Айрес, серйозно сказав я, я проти того, щоб насміхатися з чиїгось життя і любові. Це не жарти. І той, хто робить із цього комедію, дорого заплатить. Я бачив цю примару, вона жахлива. Обличчя таке моторошне, потворне. А ти знаєш, яка Ніюля була гарна? Ось, поглянь. Я відкрив коробку і обережно виняв фотокартку. Хіба такою дівчиною можна лякати людей? Айрес схопила фото і аж поїдала його очима. Навіть погладила пальцем зображення. Мені здалося, що в її очах зблиснула сльозина. Ми посиділи мовчки кілька хвилин. Потім Айрис підвелася і зникла в гаражі. Я подумав, що даремно образив її. Можливо, їй усе ж видніше. Вона живе тут і краще за мене знає, що треба, а що не треба. А ще я подумав про те, що не хотів би сваритися із цією чудовою дівчиною. У цю мить з темряви гаража вийшла Айрис. Я не встиг спам'ятатися, як на мої коліна впало біле простирадло і картонне обличчя. Тобто, маска з дірками замість очей і вуст, те, яке я бачив уночі перед своїм вікном. Ось, тихо мовила дівчина. Тепер можеш надерти мені вуха, якщо хочеш. Я ледь не задихнувся, захопав повітря ротом, мов риба на піску. Як пишуть у романах, кров ударила в голову. То це ти ти, ледве зміг вимовити я. Гнів переповнював мене повінця. Ми, поправила мене Айрес винуватим голосом. Ліза, Віка, Михайло, всі діти. Але я поясню. Я підскочив, відступив на крок. Потворна маска впала мені під ноги. Я наступив на неї і роздушив, ніби це була змія. Нічого не хочу чути. Вигукнув я і додав, я тобі вірив. Круто розвернувся і пішов за хвіртку. Далі кинувся бігти. Мене душила образа і було боляче. Страшенно боляче десь усередині, ніби там палала свічка. Та сама підступна свічка з червоного воску. Тікав із того БРТ, мов навіжений. На узлі впав у траву і її в кулаках. Потім перевернувся навзнак і навмисно сильно потерся спиною об коріння, що стерчала з-під трави. Спина озвалася пекучим болем. І мені навіть стало легше. Цей біль принаймні був більш зрозумілим, ніж той, що пропікав мене зсередини. Я заплющив очі, щоб не дивитись на сонце. Згадав, як уперше побачив Айрес на мопеді, як вона довезла мене до села. Як приязно посміхалася, як плескала в долоні, коли я боровся з чорним, як поцілувала. Виявляється, весь цей час вона робила з мене дурня вдень розігрувала справжнього товариша, а вночі лякала потворною маскою. Це було підло. На моє обличчя наповзла тінь. Я розплющив очі. Наді мною стояла айрес, вона важко дихала. Певно бігла слідом. Арсене, сказала вона задихаючись, стривай, не тікай від мене, будь ласка. Я і не збирався тікати. Теж мені, примара. Ха! Я мовчки підвівся і сів. Вона присіла поруч. Спробувала покласти руку мені на плече, але я скинув її. Ну не серця, сказала Айрес. Я все поясню. Я мовчав. Нехай собі пояснює мені байдуже. «Розумієш?» – почала дівчина. Ми з дитинства виховувалися на різних казках та легендах. Коли наставала ніч, тато завжди приходив до нас, дітей, і розповідав різні цікавинки, переповідав книжки. Одного разу кілька вечорів переповідав людину, що сміється Віктора Гюго. Про гвінплена ідео читав. Я принципово мовчав, стиснувши зуби. Айрес зітхнула і повела далі. Гвінплен з дитинства був потворою, з величезним ротом, який йому навмисне прорізали для того, щоб продати до мандрівного цирку. Адея була сліпою, від народження, але дуже красивою. Вони любили одне одного. Потім виявилося, що Гвінплен – нащадок багатого роду, і його забрали до королівського палацу а там у нього закохалася герцогиня Джузіана. Я точно знав, це вона намисно заговорює мені зуби, і тому вперто мовчав, ніяк не реагуючи на її слова. Хоча, скажу чесно, зацікавився, адже в його читав лише собор паризької богоматері, хоча Юля казала, що це для мене зарано. На моє мовчання Айра знизала плечима, зітхнула і продовжувала свої байдики яким я вже не вірив. Тато переповідав нам багато книжок. Айвенго, Робінзон Крузо, Та, що біжить по хвилях, Пурпурові вітрила. Потім ми почали читати самі, але все одно кожного вечора потребували нових казок. І тоді тато почав розповідати реальні історії з життя людства, а потім про наше село. Він багато чого знав, Адже з юності збирав відомості про всіх мешканців. Так ми дізналися і про вашу родину. Її легенда була найяскравішою. Особливо мені сподобалося те, що розповідали старі люди. Колись селом букав привид білої дами. Одного вечора, коли тато вже пішов спати, ми почали говорити про те, що було б добре, якби наше село чимось прославилось. От і вирішили що варто повернути до життя легенду про привид білої дами. Зрозумій, ми ж не знали цієї історії до кінця. А яків Степанович знає про ваші забавки? Порушив мовчанку я. Звісно, ні, сказала Айрес. Ми з дітьми вирішили, що це наша таємниця. І що це вам дало? Зі зневагою запитав я. Невже ти не розумієш? Здивувалася дівчина. Це ж казка. І ми створювали її власноруч. У селі почала існувати власна легенда. Повір мені, всі мешканці пишаються, що у нас живе справжня примара. Це ж круто. Я не знав, як ставитись до цього. З одного боку, я почав розуміти Айрис і навіть перестав сердитися. З іншого, я все ж вважав, що краще знати правдиву історію, ніж вигадувати казки. Я сказав їй про це. Звісно, погодилася Айрес, тому тато і хоче зробити музей. І там історія твоєї родини займе чільне місце. Треба перезняти цю стару світлину, виставити і цей лист, і інші речі. Хіба це погано? А як же бути з примарою? Пом'якшав я. Певне, люди вже до неї звикли? Певно, зітхнула Айрес. Але, мабуть, годі. Ти ж сам казав, що привиди – це невпокоєні душі. Тож тепер, коли ти з'ясував правду, привид має зникнути. Вона помовчала і впевнено додала. І зникне. Обіцяю. Айра запитально глянула на мене і простягнула руку. Мир. Я трохи повагався. Тоді взяв її руку і міцно потиснув. А потім ми побігли до річки. Здається, це все, що я хотів розповісти, та написавши останню фразу, а потім ми побігли до річки, я раптом відчув якусь незрозумілу тугу. Невже це справді все? А як же ціле літо, яке я провів у селі? Інші мої пригоди, знайомства, моя робота, яку я відтак усе ж знайшов. А моя дружба з чорним, про яку теж варто написати. А те, що під кінець літа ми таки влаштували музей. Ще й який. На відкриття приїздили столичні журналісти і мешканці інших сіл. А про приїзд моєї Юлі – теж урочисту подію для всієї родини. Одне слово. Написавши останню фразу, я впав у відчай. Невже доведеться починати новий зошит? Але ж я і так багато написав. А решта вже буде, як кажуть. Зовсім іншою історією. І тоді я згадав, що після закінчення листа або записки, яку Юля пише мені вранці, вирушаючи на роботу, вона іноді ставить у кінці дві літери «ПІЕС» і продовжує писати, наприклад, таке «Не забудь помити посуд» або «Буду пізно ввечері сам». Одного разу я запитав у неї, що ті літери означають. І вона пояснила, що це скорочення двох слів постскриптум. Перекладаються вони так, після написаного, А простіше кажучи, коротке доповнення до всього написаного раніше те, що не увійшло до головної розповіді. Згадавши таке, я зрадів і вирішив, що у мене теж має бути це доповнення. Отже, моє піес. Я провів у селі все літо. Як міг поїхати. Якщо тут закрутилися такі справи. По-перше, робота. Саме наприкінці червня добудували конеферму. Як сказав дід Олег, мрія про розведення коней тут визрівала багато років. І конеферму будували давно, а добудували лише цього літа. І ось тепер батько Федора Василь Петрович віддав туди двох своїх коней арабської породи. За цими кіньми треба було доглядати, і не лише доглядати, а й тренувати. Займатися цим у селі не було кому. Кожен мав свою справу. Спочатку доглядати за кіньми призначили діда Микиту, але на заваді стала його коза Зоряна Петрівна. Вона не давала старому і кроку ступити до коней. Весь час крутилася під ногами, тягала їхнє сіно і мало не захворіла від горя коли дід приділяв їм більше уваги. І тоді сталося те, про що я і не мріяв. Василь Петрович запропонував цю роботу мені, але почалося все з доволі тривожної для мене історії. Одного вечора фермер завітав до нашої оселі з клаптями моєї розірваної сорочки в руках. Тієї, яка залишилася під копитами чорного, коли я з ним змагався. Твоя сорочка. Суворо запитав він. Дід із бабусею схвильовано подивилися на мене. «Арсенчику, що ти накоїв?» Запитала бабуся. «Чому сорочка брудна і розірвана?» Дивелося розповісти їм про мою нічну пригоду. «І ти заліз за огорожу?» Перепитав Василь Петрович. «Ти хоч знаєш, як це небезпечно тривожити тварин уночі? Що ти там робив?» Я опустив голову. Хотів приборкати вашого чорного, як на кориді. Яка ще корида, Бовдуре, здивувався Василь Петрович, це ж звичайнісінький племінний бичок. Він не кельтський? розчаровано пробурмотів я. О, господи. Це тебе, мій федько, з пантелику, збив, засміявся фермер. От я вам покажу кориду. Її вже давно скасувати треба. А потім він звернувся до діда. «Що ж, Олегу Миколаєвичу, ми з вами думали-гадали, кого поставити наглядачем за кіньми, а він тут у нас ховається». І повернувся до мене. «Ну як, герою, згоден попрацювати на конефермі?» «А як же, Федір?» – обережно запитав я. «Хіба він не хоче цим займатися?» «Справа не в тому, хоче чи ні», – сказав Василь Петрович. У нього своя робота. Нехай поки що корів пасе з виховною метою. Тож ставай зранку до роботи. Я від радості мало не підстрибнув до стелі. Анійолі справді підстрибнула, а потім тихенько примружила очі. І ви будете кидати йому під ноги дві гривні? Ну чому ж дві? – посміхнувся Василь Петрович. За добру роботу і оплата буде доброю. Звісно, я погодився. І ще ранку почав ходити на справжню роботу, доглядав за кіньми, годував їх, чистив, розчісував гриви. Але найбільше мені подобалося вигулювати їх по колу на довгій мотузці, як навчив Василь Петрович. Це називалося тренуванням. Я по черзі виводив коней і, ставши в центрі витоптаного майданчика, ганяв їх довкола себе з півгодини. Милувався їхнім стрімким бігом. Коні звикли до мене, а я до них. Згодом я міг скакати на них без сідла. Одне слово. Василь Петрович був задоволений моєю роботою, а я, зрештою, заробив собі на мобілку, як і мріяв. По-друге, після мого розслідування, батько родини БРТ, як і Степанович, усе ж домігся того, щоб у клубі виділили для музею історії села кілька кімнат. Ми з Айрес і всіма дітьми Почали облаштовувати його. Працювали над цим весь липень. Зі старої світлини, знайденої в коробці з-під сигар, Яків Степанович зробив у місті велике фотографічне полотно, майже на всю стіну. І пара моїх предків, Арсен і Нійолє, постала перед глядачами майже на повний зріст. Вони ніби зустрічали відвідувачів на вході. А ще Яків Степанович запросив художника, який розмалював місцеву церкву, і той зробив на побілених нами стінах дивовижні фрески, на них, мов на коміксах, була зображена історія нашого роду і всього села, суворий грав Островоршенко на коні, маленький Макар доїть корів, перша зустріч Марії і Макара біля багаття. Далі йшли сцени з життя Арсена і Нійолі. Особливо мені подобалася картина на який Арсен виймає з автомобіля загорнуту хут Нійолі, а за ними спостерігає чорна постать Яреми. Одне слово. Ці фрески на стінах виявилися такими цікавими, що до нашого села почали з'їжджатися туристи і фотографувати їх. А одного разу з Києва приїхав відомий фотохудожник. Він зібрав усіх мешканців села і зробив велетенський, просто гігантський знімок. На всю стіну. У ньому було видно всіх. І старих, і малих. Дід Микита навіть привів і поставив на передньому плані козу Зоряну Петрівну. Наказав їй лежати, і вона покірно вляглася біля наших ніг. Жінки тоді гарно вбралися у все старовинне. Вишиванки, намиста, яскраві хустки. Чоловіки теж мали нагоду поодягати краватки і костюми. Все село зійшлося, і кожного було добре видно. Фотограф довго керував зйомкою у великий мегафон. Люди сміялися, рухалися і перегукувалися. Виявилося, що вони давно так весело не спілкувалися між собою. А коли пролунала команда «Увага! Знімаю!», всі замерли, мов у грі, запала тиша. Було чутно, як фотограф натиснув на кнопку. Мить зупинилася. Так само, як колись, давно-давно зупинилася вона, фіксуючи моїх молодих предків. А я вирішив, що наступного разу почну заробляти на фотоапарат. І, можливо, стану фотографом. Цей великий знімок ми теж повісили в кімнаті музею. Одне слово – літо тривало. І тривало так, як я того хотів. У справах і подвигах. Не забував я і чорного. Він виріс, перетворився на чудового бичка і завжди впізнавав мене. Щодня я заходив до коралю і підгодовував його, розмовляв з ним. І мені здавалося, що він мене розуміє. Ще кілька разів ми побилися з Федором, так заради спорту. Бо я більше не мав на нього образи. Навпаки, це він був страшенно розгублений з того, що батько доручив займатися кіньми мені, а не йому. Проте я дозволив Федору приходити на конеферму і пускати коней колом. Цей дивак навіть хотів мені за це платити. Я лише розсміявся. Не все ж можна міряти грошима. А ще наприкінці липня по мене приїхала Юля. Уявіть собі, вона мене не впізнала. Зайшла на подвір'я і заклякла. Потім розгублено сплеснула руками. Арсене, невже це ти? Ну, звісно ж, вона звикла бачити мене за комп'ютером з блідою шкірою і охайною зачіскою, таким собі домашнім хлопчиськом, якому треба щоранку готувати яєчню. А тепер я стояв перед нею чорний від засмаги, з доволі непогано накачаними м'язами і вигорілим до білизни волоссям. У руках у мене тоді був велетенський ніж, яким я рубав кукурудзяні стебла. Юля мало не знепритомніла. Її радо зустріли і дідусь, і бабуся, і Ні-Йолі. Коли Юлі напоїли чаєм і нагодували варениками, вона сказала, що приїхала по мене. Адже настав час їхати на море, так як вона мені і обіцяла. Але яке море! Я навіть чути про це не хотів. У мене була купа цікавої і невідкладної роботи. Я повів її до музею, до кінної ферми, до коралі з чорним, до БРТ. Від усього цього Юля була в захваті. «Мабуть, хочеш залишитися?» – запитала вона. Я кивнув. І вона, як завжди, зрозуміла мене. Поїхала сама. А я подумав, що цього літа з нею теж має статися диво. «Ми ж одна родина?» Трапилося ще чимало цікавенького, про що можна було б написати. Але одна подія схвилювала найбільше. В серпні по Нійолі приїхав мій тато. Я давно не бачив його, лише отримував листи і фотографії по мейлу. Зустріч була хвилюючою. Ми немов помінялися ролями. Тато був як збентежений хлопець, а я намагався грати спокійного, розсудливого і дорослого. Ми потисли одне одному руку. Ось який ти став, сказав тато. Зовсім дорослий. Довкола нас три була ні Йолі. Тато розпитував, як ми живемо, як почувається Юля, які оцінки маю в школі і ким хочу бути. А потім сказав. Добре, що ти сюди приїхав. Це по-дорослому. Давай наналагоджувати стосунки, ти ж мій син. І завжди будеш ним. А вже ж Солідно кивнув я. Правду кажучи, моя образа на нього давно розтанула. Гадаю через те, що я просто виріс і порозумнішав. Життя є життя. Невідомо, які сюрпризи воно підсуне мені. Сумно стало тоді, коли молоді Йолі зібрала свої речі в дорогу. Перед тим, як сісти до батькового авто, вона стрибнула на мене, обвила мої шиї руками і прошепотіла. Ти. Справжній барбідонець. Але я почув у словах сестри те, що вона хотіла сказати. Ти справжній брат. Я пообіцяв, що наступного літа ми неодмінно зустрінемося тут же, в бабусі з дідусем. Сказав, що вона чудова сестра. І це було ще одним важливим здобутком моєї літньої мандрівки. Потім таке довге літо стрімко покотилося до завершення. Невдовзі настав день від'їзду. І був він сумним. А я не хочу писати про сумне, тому закінчу так. Мені є про що написати в наступному щоденнику. Це буде зовсім інша історія. От і все, що я б хотів додати в цьому піес, тобто в післямові. Хоча відверто кажучи, я трошки лукавлю. Ще хотів би додати про Айрес. У день мого від'їзду вона приїхала до нашого обістя на своєму уславленому дирчику і запропонувала довести мене до автостанції. Я попрощався з рідними, накинув на плічника і сів у сідло. Все було так, як і в перший день нашого знайомства. Ми мчали з вивистою стежкою поміж уже стиглих, схилених голівками донизу соняшників. І в мене від шаленої швидкості знову цукотіли зуби. Лише цього разу я хотів, щоб дорога ніколи не закінчувалася. Нехай собі цокотять. Я тримав Айрес за плечі і з хвилюванням думав, що скажу їй на прощання. Думав майже так, як тоді, коли писав їй записку. Скажу так. Айрес, ти справжній друг. Ні, це надто офіційно. Краще так. Айрес, а коли ми знову побачимося? Це теж не дуже підходило. Надто солодкаво, може краще сказати так, як є, що я закохався, що хочу запросити її до себе в гості, що писатиму їй листи і телефонуватиму. Знову не те. Щось подібне їй мало не щодня пропонував Федір. Мабуть, їй уже набридло це чути. І вона, певно, просто розсміється. Ми дымчали до станції за півгодини. Автобус уже стояв, чекаючи на мене. Якщо ти поїдеш до того свого Буенос Айреса, буркнув я, хто ж тоді буде тут зберігати легенди? Може, залишишся? Айрес розсміялася і сіла на свій дирчик. Помахала мені рукою і коротко сказала, побачимо. Іншого я від неї і не чекав.